บุ๊กทูเจ็ดสไดรับอนุญาตได้ etwas dürfen e อ w a s dürfen คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ schon Auto คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ Darfst du schon allein ins Ausland fahren? Darfst du schon allein ins Ausland fahren? a n dai. Dürfen? Dürfen. wir hier? Rauchen? Dürfen a u c h e n u c r u e n i r h i e r rauchen? i r e n i r a h i e r rauchen? h i r h i e r rauchen? h r e n i r h i e r rauchen? Darf man hier rauchen? Darf man hier rauchen? z a h l e i d u k r e i Darf man mit Kreditkarte bezahlen? Darf man mit Kreditkarte bezahlen? d a r i Darf man mit Kreditkarte bezahlen? Darf man mit Kreditkarte bezahlen? z a i d a r c h f man mit e k d a i m i k a c h Darf man mit k e bezahlen? Darf man mit k bezahlen? z a i c h n k e bezahlen? Darf man mit g c h k e bezahlen? ö c n t k a bezahlen? a n r e i k n e n k a Darf man nur bar bezahlen? Darf man nur bar bezahlen? ขอช่โทรศัพท์ได้ไหมคะ Darf ich eben mal telefonieren? Darf ich mal eben telefonieren? ขอถามอะไรได้ไหมคะ Darf ich mal eben etwas fragen? Darf ich mal eben etwas fragen? ขอพูดอะไรได้ไหมคะ darf i ั h mal eben etwas sagen darf ich mal eben etwas sagen เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้เขวนสาธารณะไม่ได้เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้เขานอนในสวนสาธา a ณะไม่ไเขานอนในวนรไม่ได้เขานอนในสวนสาธรณไม่ได้เธารณะไม่ได้ Er darf nicht im Auto schlafen. Er d a r f nicht i m Bahnhof schlafen. Er d a r f nicht i m Bahnhof schlafen. d ü r f e n w i r Platz nehmen? d ü r f i c Platz nehmen? Darf ich Platz nehmen? dürfen wir die Speisekarte haben? dürfen wir die Speisekarte haben? เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ dürfen wir getrennt zahlen? dürfen wir getrennt zahlen?